Однієї ночі Дмитро почув, що Софія встала, підійшла до його лігва, стягнула з нього демісезонне пальто і накрила зігрітою її тілом ковдрою. Він не спав, але чомусь солодко потягнувся всім тілом і обняв ватяну подушку. Її тремтячі пальці торкнулися його щоки, і він не як поцілував їх і Насправжки заснув. Гай-гай, скільки часу збігло з тих пір. Він таки купив Софії одяг. Купив весільне плаття, білі туфлі з бантиком і пляшку шампанського, яке випив сам, бо вона боялася її пригубити тієї гидкої трутизни. Тепер у них уже двоє дітей, трикімнатна квартира, Софія заочно закінчує інститут культури. Дмитро знає, що дехто й досі поза очі теревенить, мовляв, Палеода підібрав собі жінку у витверезнику. Підібрав майже голою. І вона оженила його на собі. Якби не зробила цього, він би й досі холостякував. Дмитро ж переконаний, що дружину йому послав сам Господь. От тільки за які заслуги Чому на малуніну упало таке важке наслання? Чому не відступається? Дмитро знову запустив мотора, виїхав на бетонку. Сонце пекло вже по-літньому, об скло билися, залишаючи жирні цятки метелики. Коли їхав на станцію, не помічав цього, а зараз навіть така дрібничка гнітила. Їхав на вмання, вирулював на піщану дорогу, яку густо обступали верболози, що цвьохкали об боки москвича уже обчухраними гіллячками. Скільки разів зупиняли на станції реактори? Скільки разів він власноручно виводив перший, другий і третій блок із робочого режиму на розхолодження для планової профілактики? і ніколи не відчував найменшого страху. Було лише максимальне напруження, а потім радісно полегша. Чому ж зараз, коли треба зупинити четвертий блок, така тяжка хмара стоїть над душею? Приступ хвороби у доні? Не закопуйте мене, бо там холодно. Тату, от не вовка. Хіба? Від цього, може, він перебільшує свою тривогу, перекидає свої настрої і перечуття на те, що відбувається на станції. Він уже кілька разів заявляв Чижого: так експлуатувати станцію не можна, це добром не закінчиться, говорив, але тільки нажив собі ворога в його особі. Чемно усміхається, але зло затаїв, чекає нагоди, щоб ударити. От і сьогодні, зібравши нараду у своєму кабінеті, чужо вельможно позбиткувався над ним, над його Дмитровими застереженнями. Дмитро зупинив машину на пологому березі заплави, яка залишилася після повинні, розуся, закасав холоші штанів і зайшов у теплу воду на мілені. В його пам'яті знову і знову поставала нарада у директорському кабінеті. Бачив, як воссідає у масивному шкіряному кріслі опицькуватий з чіпким і прицільним поглядом Чижову. Недавно на атомну приїздив інженер з Ленінградської атомної, колишній однокурсник Чижова, і розповів, що на першому курсі Йосип був Чижем. Але прізвище це було – Немилозвучним, його дратували чижиком, отож він і видовжив його у своєму паспорті. І воно стало наче замашнішим і соліднішим. Майже всі на АЕС знають, що він доконав свого попередника, коли ще був головним інженером. Наводив численні комісії на неспростовані факти, бо директор часто любив ризикувати. Було в його натурі щось хлоп'яче і прямодушне – Умів він у простенькій, навіть цілковито округлій ситуації нажити собі ворогів, кажучи все, що думає. Наживши собі у такий спосіб досвіду, чужов очоливши АЕС, добирав у помічники людей лише ретельно перевірених, відданих йому надійних. Одразу припинився потік анонімок. Життя на станції пішло рівно і спокійно. У Міністерстві енергетики цим задоволені. Сам міністр двічі приїздив сюди на полювання і навіть забив у місцевих лісах лося. Коли Чижов підводиться із свого крісла, можна помітити, що він підмощує туди товсту шкіряну подушку, яку, йдучи додому чи їдучи у відрядження, ховає до шафи. За довгим приставним столом сидів викликаний на технічну нараду головний інженер Юрій Натович, висуванець Чижова. Йосип веде його вже майже 10 літ, запримітившись ще інженером. Тепер вони дружать сім'ями. У їхніх стосунках нема ані шпаринки, куди б міг влізти якийсь хитрий проноза чи провокатор. Юрко у директорі нерветься. Насолоджується теперішньою висотою, про яку ще недавно й думати не міг. От тільки залишати його на час своєї відпустки Йосип не ризикує. Відпочиває поблизу, щоб прийняти рішення, коли виникає невідкладна проблема. Нервується Юрко, розгублюється, притмом мчить за порадою, а от не адругів, не нажив. Під час виборів у партком він єдиний, кому не кидуть жодного проти. Сидів біля головного інженера його заступник по науці Василь Голобородько, якого Юрко вихопив у місцевому технікумі. Вони з сусіди подачі мають спільні таємниці. На вільну посаду інженера по науці – Міністерство хотіло прислати якогось кандидата наук із Білоярська. Хто знає, що воно за чоловік? А Василь свій, перевірений за всіма тестами. Сергія Нечипоренка, начальника зміни, яка має заступити сьогодні на нічну вахту, викликали на нараду. Сергій ще тиждень тому був законним чоловіком Наталки. Може, вони... Сварячись і на короткий час мирячись, щоб перелаятися знову, так би й жили, якби не поява якогось пожежника Джигуна Григорія. Подейкують, що Нечипоренко, перехворівши у дитинстві свинкою, не здатний продовжити свій рід.